Oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Winn i FN. Ah, god morgon Johanna, god morgon. God morgon, god morgon. Varmt välkomna till Fredagsfrallan. Hörs du? Prata lite. Jag tror det. Ja, det gör Jag tror det hörs. Lite hörs i alla fall. Det räcker nej, Vi får inte överdriva oh, oh, oh. Ah, Du gillar ju hoja Ja, ja. <laughs> jag, jag, tror, jag tänkte cykla, jag gillar cykla också Men du tänker den, på något denna, helt annat Nej, jag menar de Bananmelon-gänget Jag hittade den här i morse är, är den ny? Ja, det vet jag inte, nej, det är den inte. Nej, Fast de är inte så gamla Så det kan inte vara helt gammalt Nej. Ska vi lyssna då ja. Vet du vad Ripa är? En fågel Ja Yeah, take it, please. Jag skulle ha haft en jingle där Men jag fick inte till det uh -huh. <laughs> Men jag tyckte det var ganska bra mm. ändå ja. Det där var ju hoja ja. Ja. Du flyger som en ripa uh -huh. Ripa, jag vet så här ripjakt Då ska man vara vitklädd Och bössan ska vara inlindad i vitt och alltihopa för uh -huh. de är vita och så Får man jaga ripa fortfarande? Jag alltså, säkert. Jag har ingen aning. Jag det är inte, jakt jakt är inte riktigt, riktigt rik... min nej, grej. Det är riktigt min, <laughs> min <laughs> grej, jag <laughs> men jag hoppas att man men, inte får jaga ripa på fotbanan just det. Men du, som du säger, du, du står för att, Kan de flyga? De som är så tjocka och små. <laughs> ja, nej, <men> det är <laughs> ja, en bra ja, fråga ja, tycker jag. Ja, men det tror jag. De jag, jag. Jag, jag tänker annars, de finns i fjällvärden att inte kunna flyga som fågel i fjällvärlden känns ju jätte långt. Ja, långt och gå med vi... ja, långa avstånd. Ja, jag går och hämtar tidningar, säger pappan på julafton ja. och är borta jättelänge. Ja, nej det går ju inte. Nej, det är klart ja. att de kan flyga. Ja. Du, idag är det, har jättekonstig namnsta idag. Aha. Virginia. Virginia. Det, alltså, jag, jag vet inte uh. om det finns någon som heter det i Sverige. Virginia. Virginia ah, det där, Ja men snubblar ju nära sig <laughs> det helt annat. Ja. Nej det där nej. är bara i ditt huvud Johanna okay. Lind, faktiskt faktiskt ah, ja. ja. Men vet du vad som är jättekonstigt Det är ingen Temadag idag Nej, men det helt... För det brukar ju vara liksom knök med temadagar ja, Men idag men är det faktiskt inte Jag tänker de som bestämmer de här temadagarna mm. Varför har de inte typ fem saker ja, varför kan de inte flytta S runt det? Det? Det, det Men jag, jag tror det att det är väl Det är väl liksom inte en som sitter så här, Jag är vd för temadagar AB Utan det är väl massa organ Organ Organ, ja. organ ja, organisationer, jag inne, med ja. så, så kanske det blir så att Det blir fler på en då. Ja. För jag tänker så här, vi, vi hedrar ju verkligen temadagarna varje fredag. Ja, jag verkligen. Tycker så att... nästan att vi skulle kunna få utta en ja. tom dag Eller hur, någonting. eller hur? Ja, precis. Och, och idag är ju en tom dag, så ja. vi kan ju fundera på vad vi skulle vilja ha för ja. temadagar. Ja, ja, men vi har gjort det innan. och Jag vet att jag hade en jättebra, men jag har sedan inte det jag glömt Nej, ah, så, så, så bra var det inte. Så vi jag ha en bakelse till den dagen också? Ja, ja, det, ja, det är bra. Det tycker jag. Bakelse, det, det är aldrig fel. Det är festligt. Idag är det annars en ganska sorgens dag, faktiskt, den 8 Aha. december. För idag skulle Sinid O'Connor ha fyllt ah. 57 år tror jag. Såg du den dokumentären? 57, ja. Ah. På SVT. Ja, mm. ah. och det där är ju hon vad är, hon... vad är din inställning till henne? Jag var lite förvånad än, att du... Mm. Mm. Ah. Nej, men hon, alltså hon... Ja, hon... Att vara Konstnär, fri konstnär på Irland som hon. Och hon mm. var ju troende katolik initialt också. Ja, det var hon ju tvingad till. Det är ju alla. Från <här> så, logiskt. Men, ja. men hon konverterade till islam dessutom. Ja. Mm. På, på så här. Nej, men och det, var väl fram, det var väl då hon också kunde börja prata om sin egen psykiska ohälsa. Mm. Och hon hade ju dessutom en, en son som. Som gick bort ja. väldigt tror livet av sig också. Mm. Så, att, så, att, och så det var ju liksom att följa efter honom mm. på något sätt. Mm. Ja, men det är ju det där med psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Ökar, läste jag. Jag, skrev, jag, ska, jag ska intervjua Anders Tegnell. Just det. Imorgon. Mm. Och, och jag har precis läst Färdesans bok. Ja, hur var den? Ja, den var jättebra. Ja. det var jättespännande. Jag tänkte så gud, hur ska jag orka ta mig om den här? Ja. det var jättebra. det ja. var spännande och det var liksom... Den var den var naken. Ja. Alltså, för, alltså. Men han är ju väldigt bussig. För, ja. för han är sån här som har en liten så här, trist förpackning. Ah. Och så är innehållet ah. överraskande ah. bra. Ah. Kan man säga så? Ah. Och så finns, för ah, ofta ser ju exemplen. Det, det finns ju många som är motsatta. Ja, ja precis. Jag läste, jag, också, allt. Ja, nej, jag läste också en lång intervju där med honom inför mm. hans boksläpp. Ah. Och då var jag också så här, ska jag orka läsa den här? Ah. För det var jättelånga ah. ah, ah, ah. och, och han är bussig. Ah, han är, han är det, rolig och... Ah. Äh, Klok ah. Nej, men Och sen är det ju det är sådär. Det är ju spökskrivare hon är till fan i någonting, borde jag kunna. Det måste jag kunna som har, som har skrivit boken ja. Så det är ju Jag tror, man, jag tror någon, om de har träffats över hundra gånger eller om de bara har hundra timmar eller något. Sånt där. Ja. Så, och hon har ju skrivit väldigt, väldigt bra också. Ja. Och det, det är ju skrivet utifrån ett jag-perspektiv. Mm. Mm. Så det Ja, nej, det ska, det, ska bli, det ska bli riktigt roligt att träffa honom ja, det imorgon faktiskt. Ja, jag kan köpa den Jag ska ju igång med honom. Ja. Ja, ja, precis. Mm. Ja och sen, autograf, Och så sen, sen ska ju han vara med i paneldiskussion med tillsammans med Emma Frans. Yep. Och eh, Andreas Palmer som skriver mm. för unga om mm. om sant och falskt. Vi mm. har ju ett sånt tema det vi pratar om med. jag kan göra reklam en gång. Det är imorgon är bokmässa. Ja. Tällös bokmässa på Linköpens stadsbibliotek och det är 12 föredet i rad som jag arrangerar det faktiskt. Så då kommer det, där kan man handla hårda djurklappar och så kan man gå på föredrag och allting är gratis. Det är fantastiskt. Ja, det är men du, men säg vi... temat då. Det är jättespännande Ja, det te ja, sa jag inte det. Nej. Här temat... <laughs> ja, det är det där med spriten. Ja, Nej. <laughs> Nej, men temat är osanning och konsekvens. Ja. Så det, vi, vi kommer prata väldigt mycket om det här. Vem ska man, vem ska man tro på? Och vad faktaresistens och är superspännande. Och tillit. pratar vi ska vi prata om också. Eh, alltså att, att man, ska man, att vem, vem ska man tro på? Ja. Men du jag tänkte att vi ska vi hedra vad heter O'Connor genom att spela henne då. Ja. Lite. och sen efter det så, så ska vi just yes, i studion. Ja, Har det ju... känns ut det. Det var ju länge sedan. Ja, galet. Men var snö och skit det. Ja, men det kommer försvinna nu. Det är så sorgligt, oh, men du kommer Gud, att bli så glad. skönt. Ja. Nej. det är Så är vackert. Det? Ja, det. Jättevackert okay. och gråtande barn är fint också. <laughs> Spela nu. Ja, nu spelar jag. lyssnar på fredagsfralla. Ja, det gör nu även med jingle. Ja, sådär. Idag är det fredag den 8 december. På söndag är det andra advent. Mm. Följer du julkalendern? Nej, jag har faktiskt inte tittat på den ens. Jättebra bra år. Alltså jätte, jätte, jättebra. Trolltider. Det är en sån här remake. Den ni gick för 44 år sedan. Jag kommer ju inte ihåg originalet. Ja, jag tyckte den var jättedålig. Nej, jag tyckte den var jättedålig. Idag är du har en sån där dag, Janne. Ja, jag är sån här butter i lämnen från Syra Hammar. Nej, men jag... Jag, jag är ju ganska stor julkalenderfan, ja, okay. men i år har jag faktiskt inte hunnit med att titta Nej. alls. Alltså. Är och, den bra då? Den men... är jättebra. Fem av fem hittills. Är det så pass? Ja. Jaha. För Kjell han Bergqvist, är med, han Han är kungdorm. Ja, jag pratade med Kjell Bergqvist för en månad sen på telefon. Ja. Jag Prata och pratade. Han bor ju i Thailand. Och, och jag hade faktiskt tänkt, ja, eller han. Ja, han, ja, ja. Mm. Han, han, han är mycket i Thailand, och han, han, han bor nog där till och med. Jag är inte säker på att han bor där. han, han har man. ett boende där ja, kanske. Det kanske han åker dit skattemässigt nu när jag säger så. Men, nej, men. Och så hade jag faktiskt tänkt att ha honom, att han skulle komma och berätta om Mjuka Ja, i flera tror Ja, fast på en annan plattform. Ja. Mm. Och, och jag tänkte inte på, för han är öppen källa. öppen, mm. han har ju liksom Han har inte en massa agenter och Nej. sånt utan ju, man, man ringer man inte ringer hans han mobilnummer med. Men, men jag tänkte inte på att han var i Thailand Då när Nej. jag ringde Så när jag ringde så var det väl mitt i natten Och jag tänkte, vad tusan svarar han inte ja. för? Liksom. Så jag ringde Och så, alltså, tog några, och så ringde jag liksom. Och till så svarade han så. Öh, hyppå <laughs> Alltså, det så inte jag du måste ju ringa dem igen. Nej. Alltså. Jag, ja, vänta. Av jag vet inte han var ja, ah. Det är inte lätt att veta att man är i Thailand. Det ja, har ett eget ansvar där mm. som nej, nej, på. Nej, jag menar jag ringde ju till till han var ju i USA. Mm. Eh, ja, just, just det. Martin på Norraby. Ja. När vi skulle prata om var just, <laughs> ja, just det. Ja, just det. Ja. det är så är det. Bra. Det, det var det. <laughs> då blir klart. Då det i alla fall. Vad bra. Men då då tror jag jag gör så här, jag gör så här bara så vi får lite lite feeling. Så, vi tar en sån där. Du lyssnar på Fredagsfrallen. Ja, det gör ni. Och det var ju ett tag sedan, men idag har vi faktiskt en fysisk, livslevande gäst i studion. Det är väldigt uppiggande. Vi är lite extra på tårna bara för att vi har lite ögonen på oss. God morgon, Jenny Lejonvelin. God morgon, Johanna. God morgon, Janne. God morgon, god morgon. Kul att, att, kul att ha dig här. Tack. Du har ju liksom figurerat runt lite så här i bakhuvet. När ska vi liksom... När ska vi bjuda hit Jenny och prata? För du har ett väldigt spännande expertisområde. Det är lite tungt, för det är, det är ju egentligen lite döden du är inne och snurrar på. Ja. Men det är liksom, liksom, vi ska röra oss liksom lite i andra skalan här. På innan. andra sidan döden. Eller ska vi det? Ja, <skratt> ja, vi, kan, vi, får vi, vi får se vart vi hamnar. Eller hänger de ihop? Ja, ja men de kanske gör det. Vi ska mm -hmm. prata om hälsa. Mm. Det är ett jättevitt begrepp. Men just mm. hälsa kom ju upp lite så här. Kanske lite mer kring jul. Mm. Då börjar det började kanske liksom lite svaja lite med både det fysiska och psykiska och nerver och allt sånt där. Ja. Uh, men vi, vi, börjar lite, vi börjar lite med dig. och så tänker mm. så här, Men detta, alltså intresse för, för hälsa och välbefinnande. Var kommer det ifrån? Ja, uh, jag är ju sjuksköterska i början. Det kanske... Kanske kommer det ifrån det. Ja. För att jag är sjuksköterska som har jobbat med döden ska vi säga. Mm. Jag har jobbat inom den palliativa vården sedan jag blev klar sjuksköterska efter finska vinterkriget någon gång. Någon gång där. Ja, mm. precis. Mm. Uh, och uh, jag, jag har mött så många människor mm. i slutet på livet. Mm. Uh, de flesta av jag har ju mött i mitt arbete är i slutet på livet. Mm. Och någonstans först då, i slutet, det är då man reder upp allting. Mm. Det är då man ska ordna upp alla relationer. Och det är då man ska komma till sans och då ska man finna en mening i allting man har det gjort. Allt kommer i kappen på Allt något sätt. kommer i kappen just då. Och jag tycker, med alla de erfarenheter jag har haft, tycker jag att det är jättonära att vi ska vänta så länge Ja, ja det har du ju en poäng i. helt men helt man klart. kan väl ändå säga att de flesta människor är ju inte döende jo, fast det är du ju jo, fast, du, fast... Alltså, att säga det, bara... det här till Janna Holmbom som är lite öppnare men nej men, alltså, men, hållet, nej, men, det men vår, palliativ vår, mm. det är ju liksom då, då, är, då är man ju då är ens dagar räknade ja. eller hur mm. men för de allra flesta är det ju så här oj där tog det slut topp förstår du vad jag menar åså alltså jag oj nu kom den bil där oh, äh, nej så är det ju inte för de allra flesta <skratt> <skratt> plopp jag kom nej okay, nej ska inte nej nej. Det. nej nu är det, nu är nå lite ja, är det, det, det kan göra några nuför någna nej men jag men jag har tänkt att, att att att de flesta liksom de som, dör av en olycksändelse nej men att de flesta nej, inte de, men oh, jag tror att alla dör men men jag menar att alla nej <skratt> <aj>, jag ja <skratt> <skratt> ja, vi har så här. Vi så här. vi, gör, vi får, kan, kan klura vi? vidare ja, lite Vi tar det, det senare ja, i vår tänker jag när Janne är lite mer förberedd på, ja, på han, ämnet. Ja. Han har, det är lite mm. det är ett litet mörker. Det är ett det här mörkt Janne mål när vi janne idag. Ja. Ja. Är... nej men, jag, <gock> <låd> <låd> ja, nej, men jag, jag jag ska inte fram här fast jag skulle vilja fram här då. Ja, men gör det då. Nej, men jag menar Alltså det, det är ju en sak att veta att man ska dö. Alla vet att man ska dö, förstår ni? Men att, mm. att, att, att, att, att, att, att ha en obotlig cancersjukdom och mm. veta att nu är det är inga aktiva åtgärder. Utan nu ska du liksom bara, du ska bara tyna bort. Och jag bo på <hör> vad det nu kan vara för något. Det är ju, det är ju, det är ju få för unnat. Att, att, att dö på det sättet. Eller menar du att, att de flesta av oss vet när vi ska dö? Nej, när vi ska dö. Nej, nej, de flesta vet inte när de ska dö. Men jag kan lova dig att alla vet att vi ska dö. Jo, jo. Men, Ä men, men, men, men om jag är döende, att jag, att jag har fått diagnosen, du, du kommer dö om tre månader. Du har tre månader kvar. Då, då, då kan jag tänka mig att jag mer fokuserad på det att jag ska dö än om jag liksom. Eh, jobbar jobbar jobbar jobbar jobbar, och sen, och sen, så stannar det liksom Det sen, så jag med, men och sen, och sen, och sen, sen ja. det liksom. det ja. inte, inte Nej, sen, men äh... sen, kan vi nog liksom ha funderingar <laughs> ja, Jag sen, jag helt på och sen, och sen, du ju, vi är vackert vi, vi tillbaka. Ja, men jag, jag vill bara flika in mm. att det här är ett jätteviktigt samtal sen. För Janne är ju inte ensam att tänka så här. Nej. Och jag tror, jag ska, vi, ska, vi ska stänga den här dödensäcken. Ja. Mm. Men jag tror att vi alla måste, eller alla måste inte. Men vi bör prata mer om döden. För mm. precis som du säger, vi alla ska dö. Mm men vi släpper det vi släpper det. Och går vi, tar det vi tar det i vår. vi tar det i vår. Vi tar det i vår. Får vi, mm. så ja, får vi jag alla förbereda redan vi lever då <laughs> det är klart vi gör det gör vi ja, ja. Det gör vi. ja men det, du driver ett företag som heter hållbar hälsa ja, ja men det, kan bara, vad, vad fick du ta klivet att gå från att vara sjuksköterska? som jag, eftersom jag känner det lite så tror mm. jag det är ju ditt, ditt, du fantastiskt i rollen det är ditt, liksom mm. kall och där är du helt amazing och så tar du steget och lämnar det- och startar ja. eget företag. Ja. Då, då, känner du, då ville du bredda ditt uppdrag. Liksom, eller va, va, va, va, vad Ja, jag, jag ville bredda det? mitt kall. Ditt kall. Eh, ja, ja, precis. Eh, nej, men jag hade ingen lykta- som nej. Florence Nightingale, <skratt> nej. riktigt. Den gick sönder. Den gick sönder. Ja, så att... Nej, men vad jag eh, kände med det här- med ja, men jag, det som jag började prata om då- <skratt> att varför ska vi knyta ihop vår livssäck- mm. och få allting ordnat- och få mm. allting på plats- i slutet på livet. Mm. Eller få ordning på våra relationer mm. i slutet på livet. Varför vänta? Varför vänta? Mm. Uh, för att det blir så mycket enklare om vi har allting på plats redan tidigare i livet. Mm. Mm. Och hälsa för mig mm. uh, är ju inte bara den fysiska hälsan. Du pratade innan igen om psykisk ohälsa oh. för kvinnor, hur mm. den ökar. Mm. Den är jätteviktig. Den psykiska mm. hälsan, den pratar vi väldigt mycket om. Mm. Men vi pratar inte så mycket om den sociala hälsan. Eller för mm. den delen av vår existentiella mm. hälsa. Och, och det där ordet hållbar, för ditt företag heter ju hållbar mm. hälsa, är mm. det där ordet hållbart kommer in. För mm. bara man tänker hälsa då tänker man smoothie yeah. med selleri oh. eller och, ut och 2024 Beach <laughs> Så, så. Men ordet hållbar för dig, är det det här, liksom, det här mjuka runt omkring? Hållbart är att det ska hålla genom hela livet. Mm. Eh, och det, det är också det som jag ser i det samhället och i den tiden vi lever idag. Vi är väldigt beroende av snabba lösningar. Mm. Quick fix mm. eh, idag. Och det är mm. därför jag nämnde bit 24. Ja. Häls hälsa är inte hur ska du gå ner i vikt på 30 dagar. Nej. Utan hälsa, hållbar hälsa mm. är att se till helheten, mm. till hela dig, mm. till allt som är runt omkring dig. Holistisk hälsa. Precis, det holistiska oh, synsättet. Oh, då nej, är det, jag hade... <laughs> det var fint. Och då är <laughs> ja. vi till faktiskt, Janne, jag är ledsen, ja. men vi är tillbaka i den palliativa vården. Mm. För inom den palliativa vården så är det precis så vi jobbar. Vi okay. jobbar utifrån det holistiska mm. synsättet. Mm. Vi använder ett uttryck som heter total pain. Okay. Innan den palliativa vården. Ja. Som handlar om den totala smärtan. Ja. Att man måste se till den existentiella smärtan. Till den sociala smärtan. Till den fysiska smärtan mm. och den psykiska smärtan. Mm. Och då inom hälsa så kan vi ju vrida på det här då. Mm -hmm. Till att vi kan se på vår hälsa utifrån de fyra perspektiven. Ah. För jag tror... Att får du med det ena, ja. får du med din sociala hälsa, din fysiska hälsa, mm. din psykiska hälsa. Så får du lite av en ketchup-effekt. Oh, och och, och kommer det kommer resten, resten. På... Alltså, Jag säger mm. inte att det kommer på köpet och jag säger inte att det är lätt. Nej, nej, nej, nej. Vi måste jobba för det här. Vi måste mm. aktivt jobba för det här. Men vad, hur, och ditt jobb är konkret då? Vad fyller du dina dagar med. Du träffar människor, du undervisar, vet jag. Kan du inte berätta lite? Ja, men undervisar gör jag ju också. Mm. Det har ju varit den stora delen i mitt. Jag har ju varit egenföretagare i snart tre år. Mm. Flaggaren i topp. Ja, så. Sure. Skitkul. Är det. Alla som funderar Bra på att jobbat. starta eget gör det. Mm. Och jag har undervisat mot yrkeshögskola. Mm. Inom palliativ vård, mm. framförallt. Vård och omsorg, Demens. Så så att jag har kunder yrkeshögskolor runt om i Sverige Jättestimulerande, Och då är det ju typ undersköterskor, som är Inte sjuksköterskor Inte, sjuksköterskor. Eh, med, in, inte inom dem mm. eh, delen eh, Utan det är undersköterskor som framförallt eh, kompetensutvecklar sig Just helt det. enkelt, mm. inom palliativvård mm. eller kommunikation eller pedagogik mm. eller vad det har varit då eh, Så det är otroligt stimulerande Ja Även där ser jag hur hälsan ökar hos de här, nu är det främst kvinnor mm. som jag undervisar. Och hur man genom att få ny kunskap, mm. få bekräftelse på att man kan saker, att man vet saker, att man blir tryggare i sin yrkeslård, växer som människa mm. och faktiskt får bättre hälsa. Mår bättre. Mår bättre. Mm spännande, alltså jag tänker vi ska lira en liten låt nu och så ska vi komma vidare sen, för vi ska glida in lite på december och jul där vi mm. befinner oss nu, för där känner jag att den sociala hälsan kan bli lite ansträngd och den psykiska hälsan kan bli lite ansträngd och den fysiska, för då, då känner de här som kämpar med vikter och har den mm. fokuseringen mm. de har ju också jobbit kring jul, mm. liksom, så allting ställs på sin ja, Nu det för det holistiska. Ja, ja, eller hur? Så mm. vi, ska, vi ska prata om jule. Jag tänkte jag spela en låt som heter "Vi lever tills vi dör" faktiskt. Ja, men Jättebra, så pass bra, ja. Jättebra. Stolt och för långt, är lätt förlåt, vad vi än gör. el brunch del viernes närbok fredagsfralla. Hörru, ja, det det. fredagsfralla morgon Radio radiotalkshow här på Hits FM 97,8 Zomen byggd med mig Jan Holmbom och Johanna Lind. Åh, oh, alltså där jag är jag är helt slut alltså. Ja. Uh -huh. Jag måste liksom måla om hela min världsbild. Jag trodde det skulle räcka med en, en smoothie och sen en liten powerwalk. Sen är man ju på gång. Oh, men det här är ju så mycket för att skapa hälsa. Oh, men, är... men vi är på väg på något sätt nu. Ja, vi börjar nysta i det här lite. Och men vi... samtidigt så är vi på väg mot, mot en, en, en tid på året som är ja, ska jag, ska man säga, för många väldigt utmanande. Mm. Eller hur? Mm ja men Jag tänker där, så vi pratar ju hälsa och hållbar hälsa med Jenny lejan här. Och julen är ju... Det är ju alltså det är, man ser ju fram emot julen. många som ser fram emot julen och längtar efter julen. Och så har den lite som en, en mörk baksida med alla dessa förväntningar. Från barn, från svärmödrar, från sina egna föräldrar, från syskon. Ah, jag vet inte. Alltså Jenny... Hur får man sinnesro i julplanet? Ja jag vill faktiskt eh, bolla tillbaka den frågan lite till dig, Johanna. Mm. Eh, eller ja. vi har, du sa precis att vi har förväntningar från svärmor, från barn, från ja, vilka du nu nämnde ja, ja katter och hundar, ja, kanske också. Ja, ja. Har du verkligen det? Eller var Oj. kommer de förväntningarna ifrån egentligen? Och vad kommer de förväntningar från? Men utgår man... Det, svärmor, det låter ju som... Svär... Jag skulle svara svärmår. Ja, kanske vill allt svärmårsfem. Nej, men jag tänker så här. Vilken spännande fråga. Ja, men man har ju man har med sig någonting från barndomen. Mm. Hur det var och hur man tänker att det ska vara. Mm. Man minns barndomens jular. Och mina var väldigt positiva. Så man mm. tänker liksom för det mesta. Ja, mm. Så man tar med sig det. Mm. Och sen så har man liksom gifts sig och har en ny familj och de har ju firat på ett annat sätt och så ska det här bara kockadmucklas ihop till något till något nytt som passar liksom alla, eller? Eller? Oh. Måste det det? Jag vet inte, Nej, Men hur för gör du, för jag, jag, mm. där För du började mm. nämligen, man har en bild som man har med sig mm. att det var så att dina förväntningar det var mina förväntningar ja. Ah. det är ditt fel. Det, ah. det är ditt bästsverige. <laughs> det är ju Hanna Linds fel. Ah. Ja. Nej, men, ja. men jag, ja, tror jag tror att det är ah. precis mycket det det handlar om. Vems förväntningar är det mm. vi har att jobba med? Mm. Eh. Så du tänker man ska backa tillbaka till sig själv ja. och fråga måste jag eller Va, måste jag mm. eller vill jag? Vill jag. Men man säger så här då, om man och tänker så, här, var, så här, ja. Ja. man måste tänka så, ah, men det är mycket mina förväntningar. Så kanske, kanske till och med kan komma förväntningar utifrån att mm. men, nu blir det så här att i år måste vi vara hemma hos oss och, mm. pappa, ja, men det, det är så här, vår tur ja, ja, ja, det är vår mm. tur och praktiska mm. saker mm. Då, bara, då måste ju vissa saker finnas där, tänker jag kanske då, eller? Ja, ja du inte sa måste. det själv? Eller? Jag vill inte! Jag vill inte! Ah, ja, inte. Aj, aj. Då, vad, vad gör man då då för att inte riskera att, att, liksom att man har inte en enda släkting kvar när man ligger där då vårdar mig palliativt. Liksom. För då bara gav de upp på mig för att jag inte ställde fram skinkan. Men och... tror du att, att din svärmor eh, ger upp på dig om du säger att, vet du vad eh, jag orkar inte ha julen hos Varför oss i år. Varför du Johan? Jag bara, nej! <laughs> ja, det jag bara. Nej, men jag jag jag tänkte, Vågar man chansa? Ja, nej, men... alltså, då, då backar vi igen. Mm. Sociala relationer. Mm. Dina relationer som du har runt omkring dig. Mm. Det här jag menar med hållbart. Ja. Eh, vi måste ju jobba med det här genom hela livet. Genom hela vår tid. Mm. Dina sociala relationer ska vara hållbara. Mm. För att du ska kunna säga att jag orkar inte ha julen idag. Eller jag vill inte ha julen i år. Eller kan vi göra så här istället. Eller kan vi köpa pizza i år. Ja. För att jag... Äter ju faktiskt inte ens skinka som du inte gör. Precis. Mm. Så att, och att vi måste se till eller måste. Vi måste att jag, jag gillar inte det här ordet måste. Nej. Det ska ligga mycket på att vilja eller på lust. Mm. Men är det är inte också så att det, att det finns alltså om, man, om, man, om, man, om livet är någon form av, av, av tidsskala sådär, så finns det ju årligen återkommande saker då man liksom då ska vi göra en massa alltså, mm. nu, när mm. nu när det är jul och så. Här. Mm. Och här. jag tror att, jag tror att det, är en utav, det finns många fördelar att vara, att vara förälder till, till, till ett barn med IF. Mm. Jättemånga. att, mm. att man, man lever så in i Helgolandsbukten i, i presens mm. för, för, för, för min dotter för henne finns bara presens. Mm. Det, liksom, det liksom, finns ingen så här planering och sånt. Mm. Och, då, och det gör ju att vi gör ju väldigt mycket istället för, liksom, så, här, ja, men det, det där ska vi nu göra. Mm. Nej, vi måste göra det nu. För mm. det är liksom nu som gäller. Mm. Mm. Och jag tror att på, det, på ett sätt, sen, sen, sen är ju inte, det, har ju inte alla den möjligheten att göra saker mm. nu, utan man måste liksom planera in mm. på, på ett annat sätt och så. Men jag, jag tror att vi vi lurar oss själva många gånger att vi ska ja men då nu nu köper vi på nu köper vi på oxveckor, mm. och jävla oxveckor, vad fan är det? Mm. Ja, och, så, och sen så ska vi och sen, och sen ska alltid hända då. Och, då och då vet man Det vet ju alla som jobbar jättehårt när man slappnar av det första som händer är att man blir förkyld mm. eller, alltså att den mm. hälsan mm. Kickar, kickar loss mm. eller ohälsan mm. Ja jag tror att det är men det är inte det liksom ligger inte det tiden på något sätt att vi tänker att ja, men då ska vi mm. och det finns ju det här att sen och, sen ska vi må bra ja, eller ja, sen precis sen ska jag ta ta F ja. eller efter ja. jul ska ja. jag ta åka till en helsa Ja en och var, och jag Janne vad händer då? Ja, ja då då dör du. Ja. Och då hamnar de så där pall pall pall pallativs vård. Dag is så jag tänker så här, när du sitter när när du sitter och träffar dina dina ja. Säger du kunder? Ja, kunder, kunder, kunder, kunder. ja. ja. Nej, men är, det, är Patienter. Det, här, patienter. Ja, det, är, det är en annan grupp. Ja, ja. Mm. Mm. Brukar. Nej, men är det så du börjar? Är det så här det kan låta? Liksom, att jag Måste jag? Eller är det folk som kommer med de här måste? Oftast kommer ju folk med väldigt, eller, människor eh, med väldigt mycket krav på sig själva. Mm. Eh, och väldigt eh, höga förväntningar. På sig själva. Mm, mm. Och jag, vill, jag vill hjälpa att se vad som är viktigt. Mm. För om man inte. Om allt blir viktigt. Mm. Då är det inget viktigt. Då blir det inget viktigt. Nej. Nej. Du pratade om att planera. Eh, att man inte ska planera. Alltså, mm. jag, jag tror på listor. Jag tror på planering. Mm. För om man har en god struktur mm. kring saker och ting. Då är det sjukt lätt att vara flexibel. Ja, just det. Du har ju sett våran kalender hemma. Ja, den är lite prissig ja. ja, den mm. är lite preusisk, mm. Men den funkar. Mm. Det är så vi funkar. Mm. För har vi har hela och vi har en hel årskalender mm. hemma mm. för det måste vi ha. Mm. Vår, för så ser vår familjebild mm. ut. Men måste den se ut så? Nej, det måste men... inte se ut så, men det funkar för mm. oss. Mm. Vi håller rätt så god hälsa i vår relation. Mm. om vi har planerat saker och ting. Om vi, för då kan vi också vara flexibla. Äh, men vi skiter i det här. Vi gör det istället. Så det, det gäller vi vet att hitta vad de, här, ska de här verktygen liksom. Verktyg som passar dig att mm. vara och vara är hälsa för dig? Mm. Alltså, och, jag säger, och det kanske ja. gäller också då att kanske ta bort Alltså det är så lätt att man lägger på mm. krav på sig Man mm. har ju som en, som en grunduppsättning med krav. Och så lägger man på krav. Man blir ju rätt påverkad av mm. andra. Liksom. Mm. Alltså med, ja. inte, inte bara cyklar till jobbet som är jättebra. Utan det springer ju till jobbet. Och liksom. ah, man vet man bara ah, får jag så, jag så får här att ens till korta liksom Man är aldrig riktigt, riktigt nöjd. Men, Nä, men... Och varför kan du inte bara vara... Alltså, det här du säger, cykla till jobbet. Jag själv cyklar till jobbet. Mm. Jag har ju gått ut på sociala medier mm. och sagt att jag är en cykelfascist. Mm. Ja, mm. men jag vill cykla. Du måste uh, bra ja. av det. Mm. Om Janne cyklar eller om du cyklar, mm. det bryr jag mig faktiskt inte riktigt om. Nej. Uh, men, jag för... cyklar inte. Nej, jag, du kommer bil. Ja, uh, mm. det är okej. Okay. Ja. Uh, men att, vad vill du? Mm. Uh, och det tror jag, det, det, alltså det är hela tiden det vi måste gå tillbaka. till. Det är det vi har glömt. Mm. Jag tänker, vi är båda mammor. Mm. Uh, du är pappa. Mm. Uh, och att... Vi mammor har ju en viss förmåga att göra saker eh, hela tiden, mm. eh, överallt. Mm. Eh, och jag brukar säga till framförallt föräldrar som jag möter, oftast tyvärr, mammor är det som kommer. Mm. Eh, men att om du inte håller, mm. då håller inte familjen heller. Nej. Så du måste, du behöver, vill du hitta vad som är viktigt för dig. Mm. Och hur du får din hälsa hållbar. För om din hälsa är hållbar, mm. om du orkar, mm. Mm. då orkar du dra det här familjelasset också? Eller... Ja, ja vad du nu vill göra. Men då, då hjälper du till att bena ut just det här men vad vill jag? Den är ju jättesvår. Ja. den är jag. Den den vet som... inte. Jag vill vet jag? inte vad jag Va? vill. Vad ska fråga mig det? Om det? Ja, ja. Men oftast kanske vi inte har ställt oss själva den frågan och framförallt som kvinnor mm. har vi inte ställt oss den frågan. Vi är lite jag utifrån styrda kanske. Ja, vi, tror ah, men jag tror, jag, jag, vi ska nog passa oss för att hamna i kvinnofacket där. För jag tror att det faktiskt är likadant för män. Det var alltså, roligt så, att höra gärna att du att, tar upp det. för Jag tror att de flesta människor vi går igenom livet och så funderar på, vem är jag egentligen? Mm. Och det är därför svenska ledare är bland de sämsta i Europa. För svensk ledarfilosofi för feedback är att man använder ordet är. Och så här, du är så duktig. Och, så, och det och är det äger jag som person? Mm. Det är ingen annan som kan tala om vem jag är. Det håller jag på att utforska själv. Däremot, är man gör när du gör på det där sättet, då blir det så här, och då blir det så här. Och när du gör på det där mm. sättet, då blir jag ledsen. Eller, mm. eller vad det nu kan vara. För det blir svårt i gruppen och sådana saker. Så jag tror att det, tror att det, tror att det är väldigt universellt. Jag tror, däremot, är det är så. Att det finns mycket bättre kvinnliga nätverk. Det finns ju forskning mm. som visar att män får inga nya kompisar efter 27 års ålder. Oh, God, det är ju helt sanslöst. Och det har ju att göra med... Jag, menar, jag har ju, jag har ju, jag har ju st en stor fördel i mitt liv. Mm. Att jag har två, två stycken liksom, manliga plattformar. Mm. Där vi bara är män. I mm. Och det är, liksom, det är manlig vänskap. Mm. På, på, och sen så spelar jag ett band där vi bara är mm. gubbar också. Och det är mina två andra familjer. Mm. Där jag liksom också känner att här, där kan jag vara precis den jag är. Mm. Och de som tycker om mig tycker om mig. De mm. som inte tycker om mig de tycker inte om mig. Så det är inte, det är inte konstigt än så. Nej. Men jag tror att kvinnor har mycket lättare... Att, att skapa nya nätverk, att hitta nya vänner, nya situationer att umgås i. Men det är, bara, det är bara en teori. Jag är helt övertygad om ja. det. Det vill bara att se runt omkring oss. Alla mina vänner, nästan som jag har, jag har skaffat över 27 års ålder. Kan ja. ja. ja. du och jag ju ja. ja. jag, ja. jag håller absolut med det och jag tycker det är lite sorgligt. Ja, det är jättesorgligt. Eh, för att eh, män har ett lika stort behov av nätverk och vänskap ja. som vi mm. kvinnor Men vi är bättre. Mm. För att vi behöver ju varandra. Mm. Jag tänker på det här uttrycket text of village to raise a child. Ja, just det. Ja, eh, mm. Någonstans där så tror jag att det är lite det här vi mm. kvinnor har. Vi ser att vi behöver mm. nätverket. Mm. No man is an island ja. är också ja. Ett, ja, ett bra ja. uh, uttryck. Men, mm. Nej, men så att vad var vi på? Vi tappade tråden. lite. Tappade... Jule. Ja, ja, själsro, själsro, själsro, själsro, själsro, själsro. Vad, vad är ja. själsro egentligen? För, vänta, så här. Mm. Nej men det tror ah. jag. Jag tror att <laughs> det kan det ju vara. <laughs> för någon kanske det är. Ja. Att meditera. Ja. Ja. Det kan ju vara själsro. Mm. Ja. Men som sagt. Men finner det så, ja. Vad är viktigt för att Börja någonstans. Om, vi, mm. om du... Om du tittar på de här fyra sakerna som jag har pratat om. Mm. Fysisk hälsa, psykisk hälsa, existentiell social hälsa. Mm. Så kan man inte göra allting på en gång. Det är Nej. också en sån sak vi mm. tror. Att mm. vi ska lösa allting på en gång. Gräver vi, Kräver vi, alla, ja. lådor ja, vi alla lådor samtidigt. Ja, vi gräver i alla ja. lådor samtidigt. Och så hamnar allting på golvet och så kan vi inte sortera det sen. Mm. Men att vi börjar jobba med någonting. Och det är lite det här som jag, just med hållbarhet då. Som mm. vi pratar om hållbar hälsa. Att vi kanske börjar jobba med det. Men vad är viktigt för dig? Ja, men mm. Viktigast för mig det är mina sociala relationer. Okej, okay, ja, då börjar vi där. Mm. Hur ska vi stärka dina sociala relationer? Mm. Hur ska vi se över vilka sociala relationer du behöver du ha? Vilka behöver du inte ha? Vilka skadar dig kanske? Mm. Rent mm. Av? Vilka gör att livet blir jobbigt? Mm. Och så börjar vi där. Och vi lägger ribban på lagom höjd. Mm. Vi ska inte säga upp alla på en gång. <laughs> Bara skicka 15 ja. brev och, tack och hej. utan vi kanske börjar fundera kring ja, men vad är det då med, med min kusin Ingrid som gör att jag inte ja. vill ha vill henne är Ingrid någon vi ska börja liksom fundera kring mm. om vi helt enkelt ska göra slut med, mm. om vi nu är inne på sociala ja. relationer mm. Mm bara namnet <laughs> och, sen så, och, och då kanske vi kommer fram till att ja, nej, men vi, Det är helt enkelt så att eh, Ingejär, Hon kanske inte hon tillför får, något nej, hon, bara, hon bara skadar vår familj mm. Eller mig mm. eh, Och Ska jag prata om Ingeard eller jag ska jag helt enkelt in, Bara inte bjuda mm. Det kanske är det enklaste men det är det, Jag, tror det, jag a, var inte a, klar a, nej. Mm. <laughs> Då kan det vara så mm. Att när vi har plockat bort Ingeard Från mm. julmiddagen då kanske vi kan se att, men gud vad mycket lugnare det blev. Ja. Mm. Helt plötsligt blir min psykiska hälsa också bättre. För Aha. jag går inte runt och oroar mig för vad Inger ska säga mm. eh, hela äh. tiden. Utan allting lägger sig. Mm. Men då har vi lagt ribban på en lagom Men ansvar. stackars Ingenjärd tänker man ju då. Men Inger kanske inte bryr sig för hon ja. kanske är så självcentrerad. Är så här från... ja, men, ja, men, ska man ta ansvar? för det, för det, mm. komma. Ja. det så är det ju jätteläskigt om man då hittar en sån här person i ens näringsman. Känner sig mer eller mindre tvingad. Att liksom, mm. ja, just det. Men det kan ju faktiskt vara så. Det att finns att det, folk ja, som du inte kan som man inte kan välja Nej. bort. Nej. Liksom. Men det finns Rasmus. en som. Sån... Ja, men, men det kan men han. får inte han komma bra. till dig så kan han komma till oss. Ja. Ja. Nej, men han får, han får stanna. Det Den får jag. Är så, det, jag är så glad så länge jag vill, <laughs> vill ha mig. Så länge jag vill ha mig. Så länge lögnen funkar. Nej. Nej, ja, nej. Ja, ras, vi Från mig då Rasmus kan ta honom. <går> rasmus kan ta det. Ja, ja. Gör det, nej, jag Va, förstår skulle, vad du menar. Någon nära ja, annan, alltså. Hur får man mm. hjälp att avsluta en sån relation? Ja. Alltså, det är ju jätte Ja, precis. Det är jätteläskigt. Och sen, men vi kanske inte behöver avsluta det. För att vi kanske Jag tror det första du behöver göra om vi vi tar ingen här som exempel. Vad vi kanske behöver göra är att fråga oss själva. Vad är det i mig som gör att jag reagerar så starkt på Ingejärd? Mm, just det. För det är ju mycket enklare mm. egentligen. Alltså det är inte enklare. Men vi kan inte förändra Ingejärd. Ingejärd kanske måste vara med på julbordet. Mm. Eh, men vi kan jobba med våra egna känslor kring Ingejärd. Och mm. det är sjukt läskigt. Mm. För det kan vara som att gräva i ett äh, bottenlöst hål mm. och kan vara väldigt jobbigt. Mm. För det kan komma upp saker kring det äh, som man kanske inte har tänkt på. Ja, just det. Vad är det som gör att mm. jag mm. blir så provocerad? Alla, eller eller? alla vi här inne har vissa personlighetstyper så när vi möter dem så reagerar vi på ett speciellt mm. sätt. Mm. Mm. Och vissa personlighetstyper som vi absolut inte kan mm. med. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Och istället för att fundera kring, eller istället för att lägga en massa energi på att jag inte kan med de där personerna. För de tar ju energi från dem. Mm. De är ju energikjuvar mm. eller hur? Ja. Så fundera kring, ja, men varför reagerar jag så mm. kring de här personerna? För när du jobbar med de känslorna, och liksom kommer underfund med vad det hänger på, vad det beror på. Så kanske de här personerna helt plötsligt inte tar all den där energin från Och det kanske inte blir de där människorna som du tycker nu ser ju inte ni raden jag sa men jag situationstecken ja. tycker illa om de ja, tycker till och med kommer kunna tillföra någonting Ah ja, men så spännande dig. nu kör vi en låt yeah. Du hör på fredagsbrunstjänst. What? Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, du lyssnar på fredagsfrallan. Morgontid i Radio Tråk Show här på Hits 97,8. Summen byggde jag innan vi går vidare. Vad tråkigt med posta. Ja, men du, kom du ihåg när vi hade Tranus postens chefredaktör här? Ja. Och han berättade om att de skulle bli uppköpta, ja. då sa du och jag så här: det bara en tidsfråga innan ja. det varumärket försvinner. Ja, ah. ah, jag tycker det är jättetråkigt. Så ah, det är och, och så fick så jag hem ett tråkigt. fullständigt opersonligt brev ifrån Transposten posten eller från Bonnier, Local Media ja. som nu dessutom ska använda AI för att redigera tidningarna, läste du det? Nej, det läste jag Så inte. en massa redigerare ska vi få försvinna också då. Mm. Men så ja, men fick det jag, jag där med. liksom, där om du vill så fyller du i här så får du pengar kvar som återstår på ja, det det fick jag också. Alltså, så här, så hanterar man väl inte. en mm. ja, Men Nu, nu, nu mår jag lite bättre när jag fick det där ur systemet Precis. faktiskt. Vad ah, det var skönt Janne. <laughs> men vill så. du prata mer om det så vet du vad jag finns. Ja, vad skönt. Var skönt. <laughs> om förluster. Ja. No. Nej, men, alltså, på något sätt så tycker jag det är så. Jag tror att tranosposten som avisa har fungerat väldigt, väldigt bra för tyrannospor i försvingningen. Mm. Jag tror att det har varit ett väldigt bra sätt att hålla kontakten med, med, med, med, med hem, hembygden. Mm. Eller så, ja. Men så är det ingenting varar för evigt. Nej, eller? precis. <laughs> Gen, så ja, nej, alltså, här, vi, vi har kommit jätteviktigt det långt idag ja, tycker ja, jag bara för ja, här. Jag känner ja. jag känner liksom att det, det fast snart vill jag liksom resa mig upp från divanen för jag bara blir lite stel. Ja, jag är stel. Ja. Lite läskig. En liten läskig det lite ja, ja, var för ja, divanen. Absolut. Absolut. Ja. Ja. Nej men jag känner ju att efter den här stunden så finns det ju hoppe. För, för julen. Jag tror att vi ska... Du ska få leverera, tänker jag. Jaha, det kan du göra där. Kan du leverera tre... Nu ska vi undvika quick fix ja, ja, men det här men är inga quick fix. Men är ändå lite knapp. Ja, ja. Har du tre tips Ja, Ja, precis. Tips, ja, ja, precis. Ja. Och jag och säger inte att det här är... Som du säger, det här är inga quick fix. Nej. Men man kan börja tänka. Ja. Alltså, allt handlar ju om vårt mindset. Mm. Hur, det är det vi faktiskt kan hantera mm. och som vi kan påverka, eller, själva. påverka själva ja. tack du sa det, mm. ja. hur vi tänker hur vi mm. gör saker mm. och ting, du kan inte påverka inget eh, utan mina Aj. tre tips mm. nu inför kommande det är ju sänk ribban. Mm. Vi har ju en förmåga att lägga upp. Nu vet jag, vad är vad är det de hoppar på Världsrekordet eh, på höjdhopp? Tittar du på mig? Ja. <laughs> ja titta på 14.30 tror jag. vi säger, jag har ingen aning. Vi säger 2:10. <laughs> ja, ja, ja, ja. De hoppar ja. säkert högre. Ja, men, vi det, säkert. Där, ja. men vi säger det. Oftast har vi en förmåga att lägga ribban på 2:10. Och tänker att dit ska vi. Yeah. Ja. Mm. Men om vi istället lägger ner den på 1,50. Ja. Vi kanske tro, tror och vet att ha kapacitet för 2,10. Två, mm. två mm. Men lägger vi den på N50, så kommer vi faktiskt garanterat komma över. över. Och det är så jäkla mycket roligare mm. att komma över ribban. Mm. Än mm. att riva den på 2,10. Så skala ner förväntningarna. Ja, sänk ribban. Gör inte både köttbullar och sylta. Nej. Nej. Nöjda med köttbullar. Ja. Mm. Alltså yes. lite så. Ja. Och det, det här gäller inte bara för julen. Nej, det gäller nej, allt. Ja. Senkribban. Sen Men nu är vi inför julen. Senkribban. Ja. Ja. Sen 209 för kvinnor och, och 45 för 245 för män. 2,45? har här om år, han, han. Det är ju sjukt högt. Ja. Ja. Men nu, då så slipper ja. vi få massa mejl. Ja. Ja. Ja. Ja. Mm. ja, tack. Uh, fast jag tänker, om man sänker ribban och sen ska man dansa sån här limbo ja. det blir ju ännu svårare ja, då får man ja. ja. ju höja ribban men det vad man, kan man göra vad man senare på ja. julfesten sen. ja. då kan man, när man har sänkt den, då blir det roligare att dansa ja. limbo ja. Ja. Precis. ja, det är bra eh, tips nummer två mm. eh, var snäll mm, vad mot dig själv ja, mot mig själv, jag började funka ja, ja. ja. Det är att mot andra. Det har vi olika uh -huh. förmågor ja, till. Mot sig själv. Men var snäll mm. mot dig själv. Vad innebär det då? Ja, vad innebär det för dig, Joanna? Alltså, för det, jag, har jag du tänkt på sånt? Du kan inte ställa en fråga till att Det är lite obehag obehagligt får jag blir så ja. offentligt. Ja, mot mig själv, ja. snäll mot mig själv, snäll mot mig själv. Snäll mot mig själv. Nej, men jag, du, är ju, du är ju en, en sån supermamma. Du ska hinna med allt. Nej. Och det, jo, säg inte nej. Och då, och då tänker jag liksom att ja, men är du snäll mot dig själv då? Ja man, man, kan, man kanske inte behöver hinna med allt. Alltså, jag hinner inte med allt. Nej, Vad händer då? det händer inget. <laughs> det bara det jo, jo, jo, jo. Men, vi, men, men blir lite jag häng tror så här. För att vara snäll mot mig själv eh, är så alltså väldigt, väldigt individuellt. Ja. Eh, och det är därför jag säger att det här är ingen är quick jättesvårt. fix. Det är en jättesvår fråga. Och det få... är så jäkla svårt. Ja. Men att vi börjar tänka mm. i de tankebanorna ja. mm. gör jättemycket. Mm. Var snäll. Vi är så väldigt snabba på att vara kritiska mm. mot oss yes. själva. Mm. Vi är jättesnabba på att om någon säger till dig, åh vilken snygg klänning du har. Är <laughs> men, den det den här gamla trasan? Ja, precis. Äh men den var på rea, säger jag. Det var på rea, säger jag. Ser du Det är på bargain. Det är det var det. Den är säll inte dyr det. Ja men nu menar jag inte det 2000. Och <laughs> då är det för att säga ja. tack, uh, vad uh, jag var glad jag blev, eller att Alltså mm. bara ta emot ah. den bekräftelsen ah. vi får ja. och pass i, alltså götta och så då så kommer mm. vi till tips nummer tre. Men vänta innan vi går på det för ja. då, då där kan man tillämpa där kan man tillämpa Mm. För, det, för det vi pratar om egentligen är ju Att vi är ju barn av jantelagen vi Lite snyggt brukar vi säga så här när vi, när vi ska dissa någon så brukar vi säga Låt mig ge dig lite konstruktiv kritik Om mm. mm. man ska ha född de liksom ja. För att tycka om att säga det till och med mm. va? Och då, jantelagen är ju precis tvärtom mm. Den är så här: ja men du får tro att du är bra Du mm. får tro att du duger Du, kan, du kanske är lite bättre mm. än de andra Du behöver ju inte flagga för det men, men du kan ändå ha bygg den känslan mm. hos dig själv mm. Och då då händer det massa spännande saker. Ja. Det här programmet mm. startades en gång i tiden utifrån järnledagen. Mm. Att lyfta fram människor i vår anbyggd som mm. faktiskt gör skillnad. Mm. Eh, och, det, och det var ju så att man kan göra så. Ja. Jättebra att säga det, Janne. För det, är det här med Jantte, det skulle vi kunna ha ett helt program mm. om. För det skadar så mm. fruktansvärt Orätt. mycket. Och det hämmar. Mm. det hämmar så mycket kreativitet runt om i vårt samhälle mm. det här att vi inte får, vill, gör, mm. tror att vi kan någonting, mm. både för män och kvinnor och det mm. forskning visar att jobbar man strukturerat i organisationer eller i företag med beröm mm, mm. Så blir, så, så blir man upp till tre gånger mer framgångsrika, ja. tre gånger mer lönsamma mm. för, för, för vi är inte dumma i huvudet alltså vi fattar, det här fick jag beröm för det här fick jag inte beröm mm. för, okej okay, mm. då ska jag jobba lite hårdare på den här, mm. om jag tycker det är viktigt va? Mm. El, men ja. för beröm, beröm det är helt gratis att ge mm. och ovärdeligt att få man blir ju jätteglad när folk men, men man måste träna på att kunna ta emot det då. Ja, när jag Absolut. jobbar i jag har också samtalsutbildningar kommunikationsutbildningar. Eh, och då jobbar vi mycket med det här med bekräftelse. Mm. Och i, en del i de här utbildningarna det är att vi övar på att ge mm. men vi övar också på att ta, ta emot. Ja, det är nog så svårt. Mm. Ja. Mm. Mm. Nu är det tredje tipset för nu är det bara en minut kvar. Ja, det är tredje tipset. Tredje tipset är, som hänger ihop med det här att eh, vara var snäll åt dig mm. själv det är att se till vad du har. Se mm. till vad du kan. Mm. Istället för allt du inte kan. Det, vi slutar med det. Så bra. Så, Gud, så, bra. så bra. Vi kommer att klara det. Vi kommer att klara julen. Ja. Vi gör det. Mm. Tack så för att komma. Tack för att jag fick komma. Ja. Och hörni, vet du, nästa vecka är det säsongsavslutning och då är Johanna med lite på telefon Det kan sådär. Var. så ju Ja. men vi kan redan nu säga så här ta varm lite glögg. Varm lite glögg. Ja, alkoholfritt alltid. Absolut. Prutar yes. mer. Ha det bra. Hej. Hej. Då. Oh, oh, oh. Fredagsfrannan, morgon till Jag vill veta du, vet vem, ja, du kan, kan Kanske är du prinsen wow. Här kommer bra musik i en ny timme Pizza.